Capitolul 44 Cu toate acestea, duminica următoare, când domnișoara Price se oferi să-l ducă la Luvru, Filip acceptă. Îi arătăm Mona Lisa. Filip o privi cu o ușoară dezamăgire, dar citise de atâtea ori cuvintele cu care Walter Pater a înfrumusețat și mai mult cel mai celebru tablou din lume, încât le știa pe de rost și îi le repeta domnișoarei Price. Asta e literatură, zise ea puțin disprețuitoare. Trebuie să fugite asemenea lucruri. Îi arătă tablourile lui Rembrandt și îi spuse multe vorbe de bun simț despre ele. Se opri în fața tabloului pelerinii în Emmaus. Când ai să simți frumusețea acestui tablou, îi spuse ea, ai să te pricepi la pictură. Apoi îi arătă lucrările lui Angre, Odalisca și Izvorul. Fanny Price era un ghid foarte categoric, nu lăsa să se uite la ce vroia el și încerca să-i smulgă cuvinte de admirație pentru tot ce admira ea. Lua mult prea în serios studiile ei de artă și, când Filip oprindu-se în dreptul unei ferestre din galeria lungă care dădea spre grădina Tuilerii, veselă, însorită și civilizată, exclamă, Hei, uite ce frumos e, hai să ne oprim aici o clipă. Domnișoara Price îi spuse cu indiferență. — Da, e destul de frumos, dar noi am venit aici ca să ne uităm la tablouri. Aerul de toamnă plin de voiciune și veselie îl încânta pe Filip. Și când se opriră pe la amiază în curtea cea mare a Luvrului, Filip chef să exclame ca și flan în gan. Dă-o dracului de artă! — Ascultă, ce-ar fi să mergem la un restaurant de pe bulmiș să luăm o gustare împreună? propuse el. Domnișora Price îl privi cu suspiciune. Pe mine mă așteaptă masa gata pregătită acasă, răspunse ea. Nu contează, ai să o mănânci mâine. Dăm voie să te invit la dejun. Nu prea văd de ce ții neapărat la asta. Pentru că o să-mi facă plăcere, răspunse el zâmbind. Traversarea Sena și la colțul bulevardului Saint-Michel dădure peste un restaurant. Hai să intrăm aici. Nu, aici nu merg, că pare să fie mult prea scump. Porni mai departe cu pași hotărâți și Filip se văzut să o urmeze. Curând găsiră un restaurant mai mic unde vreo 10 clienți lău masa pe trotuar sub o marchiză de pânză. Pe vitrină scria cu litere mari albe. Prețul dejunului un franc și douăzeci și cinci centime cu vin cu tot. Mai ieftin decât aici nu o să găsim și mie mi se pare că e exact ceea ce ne trebuie. Se așezară la o masă liberă și așteptară omleta care era înscrisă pe meniu la felul întâi. Filip îi privea cu o încântare petrecători. Vederea lor îi umplea inima de fericire. Era obosit, dar vesel. Hei, ia uite-te la tipul ăla îmbrăcat cu bluză! Nu-i grozav?" Întoarse capul către domnișoara Price și spre marea lui uimire, văzu că i stă cu ochii în farfurie fără să-i pese de priveliștea din jur. Pe obraj îi se scurgeau lacrimi mari. Ei, dar ce-ai pățit?" exclamă el. dacă îmi spui ceva, mă scol și plec imediat," răspunse ea. Filip era în culmea nedumeririi, dar, din fericire, chiar în clipa aceea, chelnerul le aduse omleta. O împărțiră în două și începură să mănânce. Filip își dădu osteneala să vorbească numai despre lucruri indiferente, iar domnișoara Price părea că face și ea eforturi să fie agreabilă. Dar în ansamblu prânzul nu fu prea reușit. În felul lui, Filip se îngrețoșa ușor și manierele domnișoarei Price, la masă, îi tăiau pur și simplu pofta de mâncare. Mânca zgomotos, lacom, aducând puțin cu o fiară de la o menagerie și, după ce termina fiecare fel, ștergea bine farfuria cu miez de pâine până ce strălucea de albeață, de parcă se temea să nu piardă vreo picătură de sos. Chelnerul le servi brânză ca și Filip constată cu dezgust că ea o mănâncă până la ultima bucățică, cu coajă cu tot. Dacă ar fi fost hămesită de cine știe cât timp și tot n-ar fi mâncat cu mai multă lăcomie. Domnișora Price era foarte schimbătoare, reacțiile ei erau imprevizibile, așa că dacă într-o zi se despărțea de ea în termenii cei mai prietenoși, n-avea de unde să știe dacă a doua zi nu o să fie posomorâtă și nepoliticoasă. Dar învăța de la ea o mulțime de lucruri. Deși ea personal nu desena bine, știa tot ce putea să te învețe un profesor și sugestiile ei permanente îl ajutară să progreseze. Și doamna Otără îi era de mult folos, iar uneori îi mai făcea critici și domnișoara chalis. Filip învăța din flecărea la facila lui Lawson și din exemplul pe care îl dădea Claton. Dar lui Fanny Price nu-i plăcea deloc să-l vadă că mai primește sugestii și de la alții. Și dacă o ruga să-l ajute după ce ascultase sfaturile altora, ea îl refuza cu brutalitate. Ceilalți colegi, Lawson, Claton, Flanagan. Îl luau peste picior din pricina ei. Ai grijă, băiete," îi spuneau ei, că asta e moartea după tine." Aș prostii," râdea el. Părea absurd de să crezi că domnișoara Price ar putea fi îndrăgostită de cineva. Îl treceau fior când se gândea că de puțin atrăgătoare e, cu părul ei răvășit și cu mâinile murdare, cu rochea maro pe care o purta în fiecare zi, pătată și cutivul desfăcut." Bănuia că o duce greu cu banii, de fapt toți o duceau greu cu banii, dar ar fi putut cel puțin să fie îngrijită și curată, și fără doar și poate că n-ar fi fost mare lucru să pună mâna pe ață și ac și să-și coasă fusta. Filip început să-și rânduiască oarecum impresiile despre oamenii cu care venea în contact. Nu mai era chiar candid ca la Heidelberg în vremurile care îi se păreau acum atât de îndepărtate. Și începând să se intereseze cu tot din adinsul de omenire, se simțea înclinat să cerceteze și să critique. Pe Claton nu era ușor să-l cunoască mai bine acum după ce-l văzuse zi de zi, timp de trei luni, decât îl cunoscuse în prima zi. Impresia generală a celor din atelier era că e un om capabil. Se presupunea că o să facă lucruri mari și Filip împărtășea părerea celorlalți. Dar ce anume avea să facă nu știa prea bine nici el și nici altcineva. Lucrase în mai multe ateliere înainte de a veni la Amitrano, la Julian, la Bellart și la McPherson și stătuse mai multă vreme la Amitrano decât la celelalte, pentru că aici îl lăsa lumea mai mult în pace. Nu-i plăcea să-și arate lucrările și spre deosebire de majoritatea tinerilor care studiază pictura, nu era bucuros nici să primească, nici să dea sfaturi. Se spunea că în micul atelier din riu Campani Premier, care îi servea și de dormitor și de odaie de lucru, are tablouri minunate care i-ar câștiga o frumoasă reputație dacă l-ar fi putut convinge cineva să le expună. Neputându-și plăti modelele, picta naturii moarte și Lawson vorbea nencetat de o farfurie cu mere pe care o declara o capodoperă. Era foarte meticulos și, țintind despre lucruri pe care nu zbutea să le prindă pe deplin, se arăta mereu nemulțumit de munca lui în ansamblu. Poate că unele părți i-ar fi plăcut, antebrațul sau gamba sau laba piciorului de la un nud sau un pahar sau o ceașcă dintr-o natură moartă. Drept care tăia bucata respectivă și o păstra, distrugând restul pânzei. De aceea, când oamenii se invitau la el acasă pentru a-i vedea lucrările, Putea răspunde fără să mintă că nu are de arătat niciun tablou. În Bretani, dăduse peste un pictor de care nu auzise nimeni, un tip ciudat care fusese mai înainte agent de bursă și se apucase de pictura aproape de bătrânețe și Claton era profund influențat de lucrările acestuia. El le întorcea spatele impresioniștilor și își elabora cu multă trudă o manieră personală, nu numai de a picta, ci și de a vedea lucrurile. Filip găsea la el o ciudată originalitate. Când mâncau la gravie sau seara la Versailles sau la clozării de lila, Claton era taciturn, ședea liniștit pe scaun cu o expresie sardonică pe fața lui scofâlcită și vorbea numai când se-i prilejul să arunce vreo vorbă de spirit. Îi plăcea să aibă o țintă abat jocurei și cel mai vesel era când dădea peste vreun om asupra căruia aș putea reversa sarcasmul. Rare ori vorbea despre altceva decât despre pictură și chiar și asta o făcea numai cu cele două-trei persoane pe care le socotea vrednice de o asemenea conversație. Filip se întreba dacă omul are cu adevărat oarecare calități. Redicența lui, înfățișarea istovită și tulburată, umorul ascuțit, păreau să fie semne ale unei personalități puternice. Dar tot așa de ușor putea să fie doar o mască reușită în care ea nu se ascundea nimic. Pe de altă parte, Filip se împrieteni curând cu Lawson, pe care îl interesau tot felul de lucruri, ceea ce făcea compania lui agreabilă. Citea mai mult decât majoritatea studenților și, cu toate că avea un venit modest, îi plăcea grozav să cumpere cărți. Nu făcea deloc mofturi când era vorba să le împrumute și altora. Așa a început Filip să facă cunoștințe cu Flober și Balzac, cu Verlaine, José Maria de Heredia și Vierdolis Ladam. Se duceau împreună la teatru și uneori își luau locuri la galerie, la opera comic. Teatrul Odeon era foarte aproape de ei și, curând, Filip ajunse să împărtășească pasiunea prietenului său pentru tragedienii din epoca lui Ludovic al XIV-lea și pentru sonorele alexandrine. În riu Tedbu se țineau acele concert ruge, la care cu bilete de 75 de centime puteai să auzi muzică excelentă și pe deasupra să mai capeți și ceva bun de băut. Scaunele erau incomode, sala era tixită, aerul îmbâxit de fum gros, de mahorcă, dar toate aceste lucruri erau privite cu nepăsare de entuziasmul lor tineresc. Uneori se duceau la balul Bulie, la care îi însoțea de obicei și Flanangan. Emotivitatea acestuia și entuziasmul său zgomotos le stârneau râsul. Era un dansator excelent, și, după mai puțin de 10 minute de la sosirea lor în sală, îl și vedea învârtindu-se tantoș cu vreo vânzătoare de magazin pe care abia o cunoscuse. Ceea ce își doreau cu toții era să aibă o amantă. Asta făcea parte din arsenalul tinerilor artiști la Paris. În plus, asta te făcea să crești în ochii colegilor. Era un lucru cu care te puteai lăuda. Dar dificultatea o constituia faptul că banii pe care îi aveau abia le ajungeau ca să se întrețină pe ei. Și cu toate că susțineau cu aprindere că cele sunt atât de deștepte, încât tot atât te costa să întreții două persoane sau una, nu le-a fost deloc ușor să cunoască tinere dispuse să accepte același punct de vedere în problema respectivă. În majoritatea cazurilor trebuiau să se mulțumească să râvnească, folosind cuvinte injurioase, la doamnele care acceptau protecția pictorilor mai așezați și mai respectabili ca ei. Era extraordinar să constați ce greu merg asemenea lucruri la Paris. Lawson făcea cunoștință cu o tânără și dădea o întâlnire. 24 de ore era în culmea emoției și o descria în tot amănuntul pe femeia care îl încântase, împuind urechile tuturor. Dar niciodată n-a avut norocul ca fata respectivă să vină la întâlnire. El se întorcea foarte târziu și foarte prost dispus la gravie și exclama. Firara al dracului să fie, iar am luat plasă. Nu știu de ce nu mă plac fetele astea. Probabil pentru că nu știu destul francuzește sau pentru că am părul roșu. E groaznic să știi că ai stat mai bine de un an la Paris și tot n-ai pus mâna pe o puicuță. Am impresia că nu ți-ai găsit încă un stil bun în care să acționezi, zicea Flanagan. Era gata oricând să înșire o listă lungă de victorii demne de invidiat și, cu toate că ei își permiteau să nu creadă tot ce spunea el, dovezile îi sileau să admită că nu spunea numai minciuni. Însă Flanagan nu căuta niciodată un aranjament cu caracter stabil. N-avea de petrecut la Paris decât doi ani. Își convinsese familia să-i dea voie să vină și să studieze artele plastice la Paris, în loc să se ducă la colegiu. Dar la sfârșitul acelei perioade trebuia să se întoarcă la Sitl și să vadă de afacerile tatălui său. Sitl, oraș din Statele Unite ale Americii pe coasta Pacificului. Se hotărâse ca între timp să se distreze cât mai bine și, în aventurile sale amoroase, prefera variația mai degrabă decât trăinicia. Eu nu înțeleg cum pui tu mâna pe ele," zicea Lawson furios. În privința asta, băiete, nu e nicio greutate," răspundea Flanagan. Trebuie pur și simplu să dai de dreptul. Mai greu e să scap de ele. În privința asta îți trebuie mult tact." Filip era mult prea ocupat cu munca lui, cu cărțile pe care le citea, cu spectacolele la care se ducea, cu conversațiile pe care le asculta, pentru ca să se mai agite din pricina dorinței de a avea o societate feminină. Se gândea că o să aibă timp berechet pentru asta când o să poată vorbi mai curgător franțuzește. Trecuse mai bine de un an de când nu mai văzuse pe domnișoara Wilkinson și în cursul primelor săptămâni petrecute la Paris, fusese prea ocupat ca să-i răspundă la o scrisoare primită de la ea în ajunul plecării lui de la Blackstable. Când sosi o nouă scrisoare știind că o să fie plină de reproșuri și neavând în momentul acela dispoziția potrivită pentru a le accepta, o puse deoparte cu intenția de a o deschide mai târziu. Dar o uită complet și nu dă peste ea decât după o lună, când scotocea un sertar ca să găsească niște ciorapi fără găuri. Se uită cu spaimă la scrisoarea rămasă nedeschisă. Se temea că domnișoara Wilkinson a suferit foarte mult și asta îl făcu să se simtă o bestie. Dar suferința sau ceea ce fusese mai greu îi trecuse probabil între timp. Scrisoarea în sine îi că femeile sunt adeseori prea pompoase în exprimare. Ceea ce spuneau nu însemna exact același lucru ca în gura bărbaților. El se hotărâse definitiv ca pentru nimic în lume să nu mai revadă pe domnișoara Wilkinson. Trecuse atât de mult timp de când nu-i mai scrisese, încât nici nu mai părea să merite ostenela să se apuce acum de scris. Își puse în gând ca nici măcar să nu deschidă scrisoarea. Sunt convins că nu o să-mi mai scrie," își zise el. E imposibil să nu-și dea seama că totul s-a terminat. La urma urmei putea să-mi fie și mamă. Ce dracu, doar nu e chiar așa de proastă ca să nu înțeleagă." Vreo două ceasuri nu se prea simții la largul lui. Nu încă pe îndoială că atitudinea lui era justă și, totuși, nu-și putea înfrânge un sentiment de nemulțumire față de toată această poveste. Domnișoara Wilkinson nu-i mai scrise. Și, cu toate temerile lui absurde, nici nu a apărut deodată la Paris ca să-l facă de râs în fața prietenilor lui. Nu trecu multă vreme și o dădu cu totul lui tării. Între timp își părăsi definitiv vechile zeități la care se închina. Uimirea cu care privise la început operele impresioniștilor se prefăcu în admirație. Și curând se trezi vorbind la fel de apăsat ca și ceilalți despre meritele lui Manet, Monet și Doga. Cumpără o fotografie a desenului lui Angre după o și o fotografie a tabloului intitulat Olimpia. Erau prinse alături în perete deasupra lavoarului ca să le poată contempla frumusețea în timp ce se bărbierea. Acum știa cu siguranță că, înaintea lui Monet, peisagistica nici nu existase și simțea un fior veritabil când stătea în fața tabloului lui Rembrandt, pelerinii în Emaus sau în fața doamnei cu nasul ciupit, pictată de Velasquez. De fapt, nu ăsta era numele adevărat al picturii, dar așa îi se spunea la gravie pentru a sublinia frumusețea lucrării, în ciuda înfățișării revoltători de specifice a modelului. Împreună cu Raskin, Burn, Jones și Watts, lăsase la o parte gambeta și cravata albastră cu picățele albe pe care le purtase la venirea sa la Paris. Acum umbla cu o pălărie moale cu borul lat, o lavalieră neagră imensă și o mantie de croială romantică. Se plimba pe bulevardul Montparnasse, de parcă acolo s-ar fi născut și, printr-o laudabilă perseverență, învățase să bea fără scârbă, absint. Își lăsase părul lung și numai pentru că natura e aspră și n-are pic de înțelegere pentru dorințele nemuritoare ale tinereții, nu încercase să-și lase și barbă.